палким до краю, до нестями, до нестерпно білих, ажень зловісних, ажень пекельних палахтінь. «Чавун і сталь!» – гуде акордами метал. «Руда й вугілля!» – віддає луна. Ви не встигаєте помітити, як він уже крутнувся, як підхопив цю свіжу, грізну, іскристу напругу. Вона лютує, але піддається. Вона повзе крізь невгавучий гуркіт. Зрадливо, гнівно. Але дедалі тісніше, вона дедалі тонша і тонша. Вона заборсалась, вона оскаженіло пнеться, вона звивається довкола рук, але спадає з сил – Чорніє з пересердя, Востаннє зойкає Та хилиться йому до ніг. Він, чорночубий, Обтерши під, Береться знову. Ні жесту млявого, Бадьорість, Ні риски сумніву, Рішучість, Ні хмарки в оці, Ясність, Ні хмарки в думці, Точний розрахунок. Він добре знає, Лише тому дається перемога, хто, скупчивши зусилля, уміє швидко рухатись і володіти цифрами. Як бачите, він ще встигає простягти засмаглу руку он туди, де усміхаються на сонці рейки. Він точно зупиняє свою руку там, де підбігають натовпом вагони. Він ділить нарівно і дає любовно. Чи уявляв собі хоч трошки старенький посидючий пліній, коли гортав дві тисячі книжок та занотовував дари натури? Чи уявляв, коли писав про першу племенисту тічність, першу спробу, і ви бодрено, міцно стискаєте цю руку засмаглу руку дня? Найменням жінка. Як і торік, так і тепер, за вашим вікном, де чорні хрести й зелене кипіння тече на світанках прохолодне вино. Як і торік ви перехиляєтесь через підвиконня і з насолодою ловите устами ці незрівнянні струмені. А ще пахне цілий день яблунева заметіль. Цілий день тихо й снажно співає густий цвіт. Три яблуні, що потрапили якось у ваш закуток і розрослися тут напричут пишно три великі яблуні під самісіньким вашим вікном. Іноді ви отгортаєте вкриті піною верховіття, і тоді погляд, облукавши буйними заростями, натрапляє на торішню могилу. Ви тоді згадуєте за печальну жінку з тих Надвечір'їв минулого літа випливає її задумана постать, і ви згадуєте, як раз у раз з'являється вона надвечір'ями і сумує неподалець вашої хати. Так, Ослонивши вікно, ви тоді майже день у день могли побачити сумно задуману жінку. А потім була осінь, коли... Зайнялися пожежі над кленами, боязко тремтіли березки, боязки, стріпуючи свої легітні прикраси, аж поки в синьому дзеркалі небесне відбилась їхня одверта нагота. Була осінь, коли ночами, несподівано й глухо, падали останні яблука під вікнами. Ті останні, що цупко були, затаїлися між галузям що не брала їх ані рука, ані вітер, що довго змагалися і не хотіли падати. Пам'ятаєте? Одне яблуко на самому шпильочковій верховідь героїчно трималось до глибокої сльоти. Вже й дерево стало зовсім голе, вже нудно замжичила негода, а воно все яскріло, мов той зухвалий виклик. Все горіло на шпильочковій, ніби Намагалося і собі, і всім довести, що літо не минуло, що само воно ще молоде та міцне. Наївне яблуко. Одного разу, напружившись до останку,